Karaniya Matta mata kusalejanang santaang padam ma sako ujuuče sujuuče, suvačo mudu anatimani santu sakoče subaroče, apak kičoče salah kauti Santindrioče nipakoče, na chakundang samachare kimchi yenye pare upavadeyong supino wa chemino hantu sambe satta bhavantu supitartha yekechi bhutati tasava tava anavasesa anava mahantava digha majima rasaka anakatulla diktha vaye vadhiktha yechdure vasanti avidure bhuta vasa sambave si vasa sambes satta bhavan tuskita naparo param nikumbetate naatimanyate katanchinam kamchi biaro sana ghasanya, na anya manya Máta yata niyam putta eka putta manurakhe evaampi sababhutesu manasam bhavaye aparimāna mintamca sabbalokas min manasam bhavaye aparimāna udam adoace tiriyamce asambhadam averam misinnova sayano yavatasa yava tasva etam satim madittiye brahman hetam viharamidamahu dittin cha anupangama silava dasane sampanno kame suile yage dhang nahi jatu gambhasayyang punareti etena satyavadena hotute jay mangalam Etena sačela džena na santu sábu pádová. Etena sačela džena sabbe rouga, v upasamentu te. Tak zbývají nám dva dny. Hm? A teď, v těchto dnech, jsme se zabývali prvními třemi hm, se vnešených stavů pocitu, které pro toho, který chce dosáhnout probuzení, obzvláště probuzení Budhy, tyto stavy by měly vlastně být schrnutí jeho přístupu k jeho jednání a k jeho vztahu vůči sobě i vůči druhým. Je třeba pochopit, že ze začátku vidíme tyto stavy jakožto oddělené jednotky, ale jestliže se jim věnujeme a praktikujeme systematicky tyto čtyři stahy nebo čtyři znešené pocity vlastně se stávají jeden celek, který meditující pak používá dle potřeb, aby zachoval své vědomí a pocity, na které je vědomí vázáno ve stavu jasnosti. Jak už jsem se zmínil patanjali v yoga sutras říká, že vůči sucha, ducha puně a puně a nám, že vůči těm, těm, který jsou šťastní, nebo je, my chceme vidět šťastní, používáme meta, vůči těm, kteří jsou nešťastní, který trpí, používáme soucit, vůči těm, který mají zásluhy, používáme eh, radost, a vůči těm, kteří nemají zásluhy, používáme rovnoměrnost pocitů. Tím si zachováváme stále čita prasádám. To znamená jasnost a uvolněnost pocitů a vědomí. To znamená, že v jakékoliv situaci reagujeme adekvátně tak, aby jsme nezašpinili své pocity, aby naše pocity se nestaly zakalené a aby jsme vědomí zůstalo ve stavu jasnosti. Vědomí zůstává ve stavu jasnosti jedině za předpokladu, že city nejsou zakalené, pocity nejsou zakalené. A čím jsou pocity zakalené, to jsme vysvětlili, pocity jsou zakalené hněvem, jež vzniká s nepřijímutí objektu, který je před náma, máme odpor vůči objektu, který právě naše smysly konfrontují. Tento odpor pak vyústí v násilí. Jestliže s ním nic neděláme, vyústí v násilí. Je třeba si to uvědomit. Jestliže vyústí v násilí, pak jsme, dá se říci, odříznutí hm? od eh, radosti. A jestliže jsme odříznutí od radosti, eh, z malé frustrace se stává velká frustrace hm? a život se stává nesnesitelný. To je stav obsese. A tato obsese není nic jiného než nepochopení mechanismu pocitu, které vznikají a zanikají na základě dotyku. tedy jak Halida, Suta a tak dále v rozpravách Budhy zdůraznují, jestliže chcem, chceme jedno, jestli naše praktika má výst do stavu Arahata nebo do stavu, jestli máme v sobě prání dosáhnout toho nejvyššího, co bytost dosáhnout může, stavu Budhy. Nejdůležitější aspekt tohoto tréninku je péče o pocity. To už jsme vysvětlili. Teď, co je třeba stále zdůrazňovat a bohužel na to nemáme dosti času, je, že tyto pocity, veškeré negativní pocity, se spojují dohromady, jako vrána s vránou. Hm? Veškeré pozitivní pocity se též spojují dohromady. Hm? To znamená, neexistuje zloba bez tendence k násilí a bez chtíče. Hm? Tyto eh, faktory, vědomí vždy pracují pohromadě. Jeden je nějakou dobu více důrazný, než druhý více, ale neexistuje, aby se nenapojovali jeden na druhého. Jelikož Zákon familiarity, v rána sedne k vráně. Stejně taky i pozitivní pocity, a ty je třeba prožít právě proto, s ducha přítomnosti a uvědoměním, se spojují dohromady v jeden celek. Co to znamená? Láska, nenásilí a odpoutání jsou tež vlastně jeden proces. Jestliže pochopíme lásku, pochopíme soucit, tedy nenásilí, pochopíme radost a pochopíme odpoutání. A zase, jestliže pochopíme soucit, je to proto, že pochopíme lásku a pochopíme, vede to k pochopení opravdové radosti, kterou je možno udržet jen ve stavu odpoutání. Radost stejně, radost je, je dá se říci, jemnější ovoce, hm? praxe, lásky, soucitu. Hm? A všechny tyto vlastnosti dozrají, které jsou na sebe napojené, dozrají ve stavu rovnoměrnosti, pocitu, Tento stav rovnoměrnosti pocitu dozrává ve stavu plného probuzení. Bez stavu plného probuzení nemůže plně dozrát. Tedy plné probuzení je nemyslitelné, od rovnoměrnosti pocitu. A tato rovnoměrnost pocitu může jen existovat na základě lásky, soucitu a radosti. Jeden z důležitých faktorů hm? dozrávání pocitu je tež praxe prohloubení nebo lidián. Hm? Buddha často vysvětluje cestu k probuzení jakožto cestu zakoušení. Zkušenosti stále jemnějšího štěstí. Hm? Jestliže dosáhneme jemnějšího štěstí. Jemnější radosti, pak se nedržíme té radosti, která je hrubší. Hm? To je zákon. Aby jsme se nedrželi radosti, která je hrubší, předpoklad je, že dosáhneme jemnější radosti. Hm? Radost mentální je vždy jemnější než radost smyslová. Hm? Radost mentální, která je vázaná na smysly, je hrubší než radost mentální, která není vázaná na smysly. Hm? A radost mentální, která není vázaná na smysly, má eh, eh, své stupně dle stupňů koncentrace. Čím jemnější objekt, tím jemnější dotyk, čím jemnější dotyk, tím jemnější pocit, čím jemnější pocit, tím jemnější vědomí, až se dostaneme do stavu toho nejjemnějšího vědomí, což je vědomí probuzení. Buddha často vysvětloval, Bahu, Veda, Mya, a tak dále, proces tedy osvobození jako proces zkušenosti. Čím dál jemnějšího pocitu až do toho nejjemnějšího pocitu, pocitu plného probuzení, větší jemnější pocit než tento pocit, neexistuje. Má zkušenost tohoto pocitu? Je tedy plně tímto pocitem naplněn a už nepotřebuje hledat jiný pocit. Stav nepokoje, tedy stav samsárický, je vždy spojen. To vysvětluje buddha jasně v mnohých rozprávách, je vždy spojen s hledáním pocitu. Hm? Jelikož meditující není spokojen s tím pocitem, co má, hledá jiný pocit. Toto hledání nedaj, nedojde nikdy ke konci. Jeho konec je právě stav plného probuzení. Stav plného probuzení se dá tež nazvat stav bez pocitu. Co znamená stav bez pocitu? Stav bez vázanost na pocit. Proč ne vázanost na pocit? Protože všechny pocity jsou vyplněné ve stavu probuzení. Právě proto, že všechny pocity jsou vyplněné ve stavu probuzení. Probuzení se v buddhistickém pojetí nazývá nirvána. Nirvána znamená, nir je negativ, absence a vána je dá se přeložit jako chtíč a dá se tež přeložit jako zakalený pocit. A zakalený pocit a nevědomí, jak už jsem se zmínil, je jeden proces, nejsou dva procesy. Ten, kdo má nevědomí, má zakalený pocit. Ten, kdo má zakalený pocit, má nevědomí. Současný zakalený pocit vždy vzniká na základě minulých zakalených pocitů. Jestliže na ně reagujeme dalším zakaleným pocitem, pak se tento zakalený pocit prohlubuje. Jestliže na zakalené pocity reagujeme právě vyhárama, vznešenými pocity, tento proces se nazývá je neoddělitelný od procesu probuzení. To je obzvláště zdůrazňováno ve spisech severního buddhismu, kde proces praxe čtyř nekonečných pocitů je proces vystávání a praxe bodičita hmm? probuzeného vědomí. Nikdo mě nepřichystal žádný čaj. Ani jde vodu. Ani měla, být už to. Hm? měla být meditace? Teď měla být meditace, co? Tak dáme meditaci potom, vždycky. Vždycky se situace mění. Meditace nakonec možná ještě lepší. Co? Mm -hmm. hm? Je to tak? <coughs> Nějaká změna je vždy dobrá. Tak dáme damatok teď a pak meditaci. To je taž výhodné, protože. Chci dnes mluvit o zvláště o tom, jak se tyto vznešené pocity na sebe napojují. Hm? Teď máte zkušenost tří z nich, a zítra půjdeme do, do praxe rovnoměrnosti pocitu. Hm? Nebo rovnoměrnosti pocitu. Rovnoměrnost pocitu je rovnoměrnost pocitu. Což je u PK. A tato praxe nemůže být hluboce pochopena bez hlubšího pochopení právě praxe předešlých pocitů. Je hm? třeba si to spojit. Začneme jedno, jedním nebo dvěmi nebo třemi příběhy, jak navazuje na sebe Meta a Karuna. To je velice důležité pochopit. Obzvláště pro ti, kteří mají úmysl v sobě nechat vystat, Osvít probuzenou mysl, hm? chtějí dosáhnout stavu budovství. Je to obzvláště důležité. nepstav stav To je ovocný čaj, jo, si uděla. Máme moc času, aby jsme mluvili více v detailu o praxi bodičita, ale je třeba pochopit jasně, že bodičita praxe probuzeného vědomí závisí na praxi velkého soucitu. Praxe velkého soucitu závisí na praxi velké lásky. A praxe velké lásky a velkého soucitu vede k velké radosti. A velká radost, radost, která nemá konce, přesahuje všechny radosti, je právě radost ze praxe vodyčit z praxe probuzeného vědomí, z praxe vědomí, které neodděluje vlastní probuzení od probuzení všech bytostí. jsem ráno o jedné, jedné historice ze života bodysatvy, hmm. kdy byl v těle velké opice, teď druhý příběh zase jiné velké opice, hmm. neméně statečné, neméně hrdiné, Tedy my lidské bytosti máme obzvláště blízko k opicím a hrdinství opic je pro nás obzvláště inspirující. Tedy, v jednom ze svých mnohých životů před dosažením stavu buddhovství Budha byl zase, op, se narodil v tělo opice a díky svým minulým dobrým zvykům, ke kterým patřítež, které jsou neodělitelné od kultivace vznešených pocitů, Patřilo to, že jeho tělo bylo neobzvláště krásné a mocné. A e, tehdy Buddha žil jako Bodhisattva, žil e, na stromech, na, ve skaliskách, hm? a jednou vidí, propasti lidskou bytost, která spadla do propasti a není schopná sama vylést z ní. Zraněná, vyhladovělá ve stavu velkého utrpení a strachu před smrtí. Co měl tehdy body za pocit, lásku nebo soucit? Oboje, <laughs> Oboje je to pravda. Hm? Velká, z velké lásky. Spontánně vychází velký soucit. Takže když vidíme, to je, to znamená jak jsme se, jak psáno, ten, kdo pracuje velk, s velkou láskou, vidí. Všechny bytosti, jako matka, vidí svého jedináčka. Je to tak? Je to tam napsané? Proto ten, kdo má lásku, má přirozeně tato láska, kdekoliv dá pozor na faktor utrpení, okamžitě se změní v čistý soucit. Jestliže tam láska není, soucit nebude čistý. Ale jestliže tam láska je, obzvláště velká láska, což znamená láska, která spočívá v tom, že člověk vidí všechny bytosti jako jednu rodinu a neodlišuje mezi sebou a druhými. Čili je familiární spotřeb, s tím, co druzí potřebují. Proto ten, který praktikuje lásku, může bez jakýchkoliv potíží změnit lásku v soucit a změnit pozornost ze štěstí na utrpení, bez jakéhokoliv zašpinění pocitu. Ten, kdo nepraktikuje, lásku, ten v konfrontaci s utrpením lehce získává zakalený pocit. Protože utrpení je to, co bytosti instinktivně nechtějí a nechtějí vidět. Utrpení není hezká věc. Proto bytosti mají vždy jisté nutkání, se odvrátit od utrpení a považovat utrpení jako něco, co jim je cizí. Obzvláště, jestliže s tímto utrpením nejsou často konfrontováni. Vzpomeneme si, že Buddha sám, Žil v palácích a s utrpením vlastně nepřišel do styku díky péči, kterou mu dávali jeho rodiče. Ale díky jeho minulé zkušenosti měl hluboké pochopení pro utrpení. Hm? A stačilo jen vidět malý úkaz utrpení a okamžitě v něm vystál čistý pocit soucitu a též radosti. Radosti z čeho? Radosti z toho, že Existuje cesta, která vede nad utrpení, kterou okamžitě poznal v symbolu spokojeného asketika. Hm? Čili soucit přirozeně vede k čisté radosti. V Budistické buddhistické je známý příběh Chakravartín. Kdo je Chakravartín? Hm? Univerzální císař. Hm? Hm? Buddha, když se narodil, tak byla o něm předpověď: buď se stane univerzálním císařem, hm? nebo se stane. Plně probuzeným budou hm? to čtyři mudrcové okamžitě. Eh, poznali eh, z jeho eh, zjevu A kdysi kdo ví kolik kalp před námi, kolik eonů před námi, žil jakýsi univerzální monarch, který se jmenoval Makádéva. A v tehdejší době lidé nežili jako dnes nějakých 60, 70, 80, 90 100 let ale eh, žili eh, několik tisíců let. Hm? A tento Makhadeva, tento déva, eh, když mu bylo, já nevím, kolik tisíc let, hm? tak hm? Řekl, <laughs> řekl svému eh, holiči, hm? který ho holil a stříhal mu vlasy. Jestli, příteli, na mé hlavě uvidíš jeden eh, bílý vlas, hm? vytrni ho a ukaž mi ho. Hm? Tak já nevím, po kolika tisících letech na jedno zhlédl holič, na jeho hlavě jeden eh, bílý vlas, eh, vytrhl ho a vzal tác ze zlata, eh, dal ho na ten tác a ukázal ho králi. Zde králi, zde je eh, bílý vlas, který eh, si požádal, abych vytrhl a ukázal ti ho. A Makadeva ve velké radosti vykrykl boží Deva duta, boží posel přichází boží posel přichází a s velkou radostí opustil své nekonečné království a šel do Himalají meditovat. Meditovat o čem? O čtyřech znešených pocitech. Hm? Tento Makadeva nebyl nikdo jiný než Buddha sám v minulém životě. A po Makadevu přichází dynastie osvícených univerzálních králů, který vždy, když se objeví jeden bílý vlas, vykřiknou z radostí. Boží posel přichází, Boží posel přichází. A odejdou meditovat do Himalají. Meditovat na co? Na lásku, na soucit. Na radost a na odpojení se od pocitu. Nevím, já tam nebyl, jestli je to pravda nebo ne. <laughs> Ale je to na každý pád inspirace k tomu, hm, aby jsme pochopili, že to, co, jestliže máme lásku a soucit, to, co je nepříjemné pro jedny, může být eh, objekt eh, čisté radosti pro druhé a inspirace k, praxi probuzeného vědomí. K tomu by měla vést právě praxe těchto vznešených nekonečných pocitů. Nekonečný pocit meta, hm, tedy lásky, otvírá hranice vědomí. Láska je to, jestliže je čistá, otvírá hranice vědomí. Jestliže se otevřou hranice vědomí, je to příležitost pro vyjevení velkého soucitu. Nep? ten, kdo, komu se otevrou hranice vědomí, začíná jasně chápat, ne intelektuálně, ale bezprostředně, že on a druze, druhé bytosti, nekonečné bytosti, je jeden celek, který se nedá odlišit. To je ovoce praxe lásky v pojetí meta. V pojetí úmyslu předsevzetí vidět sebe a vidět druhé ve stavu štěstí a obětovat svoji malost. Láska dle buddhistického učení je tež otevření pro dána, opravdová dána, Což je první z dokonalostí, jež vedou do stavu budovství. čím opravdová dána je eh, ovoce opravdové lásky, jež eh, rozbíjí hranice mezi sebou a druhými. Tato dána, jelikož patří eh, Vědomí bez hranic, pocitu bez hranic, má též pak důsledky bez hranic. A důsledek bez hranic je právě stav budovství, kterého, ke kterému praxe vědomí bez hranic vede. Teď eh, vrátíme se k našemu příběhu. Hm? Naše velká upice vidí člověka ve stavu utrpení, neodlišuje mezi sebou a tímto člověkem, právě proto se rozhodne co? Rozhodne se za nebezpečí života. Hm? Právě z velkého soucitu bodhisattva se učí, tak je psáno v komentářích Čáták, tak je psáno v různých sutrách severního buddhismu. Právě z velkého soucitu, který vyústřuje z velké lásky, bodhisattva se učí schopnosti obětovat sebe. Tato schopnost obětovat sebe je nic jiného než přirozené vyústění velkého soucitu. V tomto smyslu, jak Shantideva ve svém úvodu do praxe bodhisattva zdůrazňuje. Praxe dána dávání není nic jiného než rizí, probuzené vědomí. Ten, kdo je schopen dát všechno, ten se stává buddha. A schopnost dát všechno je přichází ze schopnosti velkého soucitu na základě velké lásky. Co? Co děláte s klištětem? Co děláte s klištětem? Zpátky jdu. Tady jich je hodně klišťa. Tady lezlo? Na ruce jsem měl. Já jsem tady taky jedno tělo. Když jde jedno, to... Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Co to... Janku, co to sněl? <laughs> tady jich je hodně. Jedna, to je nic. Někdy se dá chytnout i 10 lidí, když člověk pracuje v trávě. Tady je Jarda, to může potvrdit. Tak se vrátíme k naší opici, ať nám neuteče. Když se budeme věnovat příliš něčemu jinému, zapomenem na opici no. hm, a budeme zase povídat něco jiného. i tomu tak? <těk> ano. Tak se vrátíme k opici a všechno bude zase mít ten správný spát. Hm? Tak, co udělal náš Buddha? Náš Buddha Tedy v nebezpečí svého života, se vypětím všech sil, se stoupil do hluboké propasti, aby zachránil tohoto lidského tvora, který nebyl schopen si pomoct sám a tím pádem odsouzen k jisté smrti. Hodil si ho na záda a. Stoupá s ním hm, po prítmé propasti nahoru a se, s mnohými odřeninami hm, s vypětím posledních sil, se nakonec dostane nahoru. A jelikož je plně vyčerpán a už Síly mu nestačí. Povídá tomu té bytosti, kterou zachránil. Já musím si odpočinout. Za, až se probudím, tak ti vysvětlím, jak si může zachránit život, jak se dostaneš do lidské osady, kde budeš, najdeš své bytosti patřící do stejného rodu, do stejné kategorie a ty ti jistě pomůžou. Jenom s obtíží to dohrekl a hned upadl v spánek, hned se s vypětím posledních sil zachránil tuto bytost. A tato bytost, když mu padl unaven s hlavou do klína, myslela na to, toto je ohromný kus masa, <laughs> když teď vemu kámen a rozbiju mu lebku, tak se nasytím a pak už určitě, když budu mít síly, tak už se někam dostanu, kde budu zachráněn. Tak vezme ohromný balvan a s úmyslem porazit našemu bodhisattvovi lepku, jenomže bodhisattvu zabít stejně tak, jako budhu, není tak lehké. těžce, náš bodhisattva je těžce zraněn, krvácí, ale nezemře. Je sice chvíli omráčen, ale pak se probudí a říká příteli takovýto Takovýto čin není hoden člověka, hm, přestože opice <laughs> poučuje člověka, že takovýto čin není hoden člověka hm, a čeká tě díky tomuto činu velké utrpení. Naprosto nemá žádnou zlobu, a jen soucit nad touto bytostí. A pak mu pomůže, dá mu ještě nějaké ovoce, co nazbírá na cestu a doprovodí ho k cestě, která vede k lidskému obydlí. To je velký soucit, založen na velké lásce kterou praktikoval bodhisattva. To je, jak velká láska ústí k velkému soucitu. Ten, kdo má nutkání této velké lásky, není schopen zloby. Neschopnost zloby, tedy neschopnost odporu ať je to vůči čemukoliv, je právě otevření k velkému soucitu. Velký soucit, jak už jsme se zmínili o tom je velké nenásilí, velké přijetí. Ještě jeden příběh doplnit. Tak dobrý další příběh, jak láska ústí v soucit. Hm? A tentokrát si vezmeme slona. Budá se v mnohých životech právě narodil v těle slona. zase jakožto slon nebyl obyčejný slon, byl mocný, velký, silný slon, který byl schopný velkých činů. A jednou náš bodhisattva, jakožto velký slon, se prochází v savaně na okraji džungle. Kde končí džungle, začínají kere a e, e, tráva. E, suchá země, která hraničí pak spouští. Na tomto území pak se prochází a vidí koho. Vidí velkou skupinu lidí, kolik. To vyjde 500, správně, 500, hm? 500 mnichů vidí 500 bytostí hm? ve velkém utrpení vyhladovělých na okraji pouště s žádným prospektem k zachránění života. A co ho napadne? <laughs> Jakým jim pomoct? Hm? Jak jim pomoct? Velká láska, vždy ústí k, velký souc, k velkému soucitu. Hm? Jak jim já jenom můžu pomoct těm úbožákom? Hm? A, jelikož bodhisattva není obyčejné zvíře, vždy je zvíře, které mluví lidským životem, hm? lidským hlasem, stejně tak jako některý Ezopovi zvířata. A stejně tak jako moudří muži můžou mluvit zvířecím jazykem. Moudrá zvěr může mluvit i lidským jazykem. Tak povídá jim v jejich jazyku. Prátelé, jak to, že jste tady, co tady děláte. Hmm? Tehát, co jaký má pocit? Lásku. Lásku. Meta. Hmm? metá patří tež co? Jak jako matka jediného synáčka hmm? má péči o druhé. Lás, opravdová láska je péče, ale ne. Péče založená na hlouposti, péče založená na pochopení opravdových potřeb těch, o kterých pečujeme. Tedy otevření vědomí je vždy spojeno s jistou moudrostí, s jistou intuicí. Jestliže není, Mnoho, mnoho matek chce být dobré pro své děti a dělá všecko, co si myslí, že je pro ně dobré. Čím víc se snaží, tím víc je děti odmítají. Hm? Protože jim vnucují něco, co si myslí, že je pro ně dobré. Hm? Je to tak? Ovšem, co vzniká, místo přátelství vzniká konflikt. Opravdová láska právě řeší konflikty a nedopustí k tomu, aby zbytečně vznikaly. To je důležité si uvědomit. Proto opravdová láska je arana hm? samády. Bezkonfliktní koncentrace. Tedy náš slon povídá, milí přátelé jak je možné, že jste takhle dopadli. A oni říkají na to, my přicházíme z vedlejší země, na okraji Pouště, kde vládne velký tyran, hm? který se chopil vlády tím, že zabil veškeré své soupeře a podezírá všechny, že ho chtějí o jeho vládu připravit. Proto tento velký tyran i podezíral nás, prosté řemeslníky a vyhnal nás ze své země. Tím si myslel, že když nás vyžene do této země bez, bez vody, že tam stejně chcípneme, takže nás ani nemusí popravovat, kdyby nás popravil. Možná, že by, lid by se proti němu zboural, protože příliš nevinné krve by je pobouřilo další. A tak jsme skončili tady a jsme odsouzeni k smrti zde, v této, na této zemi bez vody. A náš slon, co pocitujeme? soucit, tak povídá nedělejte si zase meta, nedělejte si starosti, přátelé, z tyhle z šlamastiky se dostanete, já vám pomůžu. Vidíte tam na obzoru ty červené skály, vidíme, vidíme, jděte tím směrem a tam, až přijdete k těm červeným skalám, tam najdete potravu, můžete se nasytit a pak, když půjdete stejným směrem, ještě já nevím, kolik mílí, narazíte na cestu, která vede do lidského obydlí a váš život bude zachráněn. Tak sám jde rychle tím směrem, Hmm? A, eh, velký tento průvod, kolika lidí? <laughs> Pět což hmm? což znamená velký počet, třeba, dej, dejme tomu, osmdesát <laughs> Dorazí k tomu červenému skalisku. A co vidí? Slona. Slona, který vylezl na to skalisko, spadl dolů, aby své maso a krev jim dal za potravu, aby dorazili do místa, kam potřebují. To je známý příběh, budistické literatury. I v v lidské podobě se Buddha díky velkému soucitu obětoval. Jestliže znáte nepál je na tam se je místo, kde je která značí to místo, kde se Buddha skočil ze skály a obětoval se hladové tigrici, která byli jste tam? Asi 20 kilometrů od Katmandu v Nepálu. Tam je několik míst v Nepálu, právě kde jsou vstupy, které oslavují bodhisattva činy z minulých životů. Mnoho, mnoho minulých životů právě bodhisattva byl v Nepálu. I též jako asketik, který praktikoval v jeskyních čtyři vznešené nekonečné pocity. Tak to už by mělo stačit. Ještě je mnoho, mnoho dalších příběhů, které jasně ukazují, jak jsou láska vede k soucitu, soucit vede k sebeobětování a sebeobětování a vede k velké radosti. Ne. Není větší radost, než se cítit neoddělen od celku a pracovat pro celek. A teď se vrátíme k aspektu hm? vyvstávání bodyčita. Hm? Vyvstávání probuzeného vědomí. Tedy vyvstávání probuzeného vědomí, jak už jsem se zmínil, eh, otec, hm? Probuzené mysli dle různých z hm, severního buddhismu. Otec probuzené mysli je tedy velký soucit a matka probuzené mysli, matka praxe všech dokonalostí, je transcendentální moudrost pragya paramita. Tedy v pochopení buddhismu, který vysvětluje cestu k probuzení budhy, cestu k probuzení jež je neoddělitelné od všech bytostí. Je, je založená právě na praxi transcendentální moudrosti. Veškeré dokonalosti se stávají tedy dokonalostmi na základě transcendentální moudrosti. A bez dokonalosti Stav plně osvíceného buddhy je nemožnost. Tedy eh, praxe bodhisattva je praxe dokonalostí. A praxe dokonalostí začíná, hm, je tedy eh, založena na pochopení transcendentální moudrosti. A toto pochopení transcendentální moudrosti a praxe velikého soucitu je právě integrována v praxi čtyř vznešených nekonečných pocitů, které jsou základy pro tuto praxi. tedy v pojetí severního buddhismu, hm? čtyři vznešené pocity a praxe velkého soucitu a transcendentální moudrosti je jeden proces. Tedy čtyři vznešené pocity jsou tež otevřením pro transcendentální moudost. A vysvětlili jsme, proč. Jelikož jejich objekt je nekonečný právě proto, jestliže jsou pochopení z hlediska transcendentální moudosti, přinášejí nekonečné zásluhy. Jestliže nejsou v rámci pochopení transcendentální moudrosti, pak tyto nekonečné zásluhy nemůžou přinést. Hm? A co je nekonečná zásluha? Nekonečná zásluha je právě stav budhovství, což je probuzený stav společně se všemi bytostmi, neodděleně od nich. To je pojetí traktátu o cestě bodisatu v severním buddhismu. A nejen v severním buddhismu, najdete to i v Čarita Pitaka, ale ne tolik rozvedené jako v severním buddhismu. Čarita Pitaka tež schrnuje, to je znalosti nutné k pochopení cesty k budoucství. To bylo napsáno kdy? V stejné době jako Vysudimona. už <coughs> je Asi v století a jistě pod vlivem už eh, eh, Mahajánového myšlení. Mm -hmm. Proto zase několik slov o tom, jak praxe těchto čtyř znešených nekonečných pocitů je napojená na praxi transcendentální moudlosti. Zmínil jsem se o tom, a teď třeba to trochu rozvést. Velké rozvedení je v rozličných traktátech severního buddhismu. Co znamená transcendentální moudrost? Transcendentální moudrost znamená na základě pochopení, že přirozený stav všech bytostí je nirvana. Pochopení nirvana je stav, který nelze dosáhnout. Nepě to přirozený stav. Právě proto eh, praxe nedosahování je praxe bodysatvy. Hm? Čili nedosahování je vlastně vracení se do přirozeného stavu. Hm? No, v nějakém málem rozporu, třeba s tou teravádovou doktrinou, kdy tam je to očišťování postupné a dosažení ne nebály, i když je to třeba jenom jako verbálně tak řečeno? Je v transcendentální moudrost je transcendentální moudrost, jelikož nerozlišuje mezi nirvánou a samsárou. Hm? Nágarjuna Dokon dokonce tvrdí, že eh, eh, cesta a rahatství pro toho, kdo chce dosáhnout, stav budouctví je jako poprava, poprava pro trestance. stejně nebezpečný, stejný, stejně nežádoucí. To, to není drsně řečeno. To je jistá, jisté pochopení. To neznamená nic drsného, to znamená jisté pochopení, že e, jestliže chce někdo dosáhnout budovství, musí se vyvarovat hm? e, diferenciaci. Pokud se nevyvaruje diferenciaci, nikdy nedosáhne budovství. Hm? To i není, není fantazie, to je prostě fakt. To neznamená, že ten, kdo je bodhisattva, ten nerozlišuje mezi žákem a mezi bodhisattvou. Opravdový bodhisattva neví, že je ani bodhisattva. <laughs> to tvrdí e, e, sutry transcendentální moudrosti. Ten, kdo si myslí, že je bodhisattva, není bodhisattva. Ten, kdo si myslí, že je žák, že arahat, není žádný arahat. Ten, kdo si myslí, že je sotapan, není vůbec žádný sotapan. Hm? To se zdá být paradoxem, ale to je právě základ pochopení transcendentální moudrosti. Bez toho eh, jakékoliv pochopení hm? cesty k budhoství se stává nemožné. Hm? Budhovství je právě založeno v trans, hlediska transcendentální moudrosti na praxi nerozlišování. Tato praxe nerozlišování je tež úzce zpěta se čtyřmi vznešenými pocity, které jejich objekt je nekonečný. Hm? Zmínili jsme se o tom, že nekonečné bytosti hm? vlastně překonává hranice mezi subjektem a objektem. Hm? A eh, toto je dále rozšířeno hm? na nekonečné darmy, co znamená nekonečné darmy. V pojetí transcendentální moudrosti hrupa. Hm? Čili tělesnost je nekonečná. Konečnost tělesnosti je iluze. Pocit je tež nekonečný. Vnímání je tež nekonečný. Vůle je tež nekonečná. A vědomí je tež nekonečné. Praxe tohoto stavu je praxe transcendentální moudrosti. Hm? Je to jasný? To je důležité pochopit, jestliže chceme pochopit. To neznamená žádnou diskriminaci. Naopak, to znamená hlubší pochopení aplikace stavu a rahatství do takzvané pochopení moudrosti, buddhy. Budha je tež a rahat, ale aplikace a nemá žádného konce. Hm? tomu se říká prišta Labda, Khyána. V Mahajánovém buddhismu jsou vlastně dvě školy, hm? hlavní školy, rozdělené na mnoho, mnoho různých názorů. Podle Madhyamika, podle názoru Nágarjuni, hm, který si myslím je naprosto oprávněný, neexistuje hm, rozdíl mezi probuzením arahata a probuzením Budhy. Arahata, Buda je, so, Buda je tež arahat, ale aplikace hm, moudrosti arahata, což je eh, labda jana, Poznání po probuzení je nekonečné, to arahata je velice limitované. Kdykoliv, jak je široké, záleží právě na jeho praxi parami, ale jeho praxe parami bude stále handicapovaná, omezená tím, Že nesložil ty bolisatovské sleby, ne? No To má s tím taky společný. Hm? Tím, že eh, i kde se jedná o dosažení, hm? tam se jedná o, o konec. Kde se jedná o konec, eh, tam eh, jsou hranice kde žádný začátek a konec není, tam žádné hranice nejsou. A to je stav praxe v minulosti, v přítomnosti a v budoucnosti bodhisatů. Bezčasová praxe. protože Nic k dosažení není, to, co je k dosažení, to není k dosažení, protože to je přirozený stav. Byl... To, se, to se říká se všemi bytostmi? To se všemi bytostmi. Mantra transcendentální modlosti, to jsem vysvětloval na Slovensku. Gaté, gate, para, gaté, gaté para, sam, gate, body, sváha. Co to znamená? To, to bych si neměla zapomenout. <laughs> gaté, gaté, gate je lokativ. Hm? Příčestí minulého od Gata. Kdo je tady gramatik? Nikdo. Hmm? Gata, eh, eh, lokativ v procesu, v procesu přechodu. V procesu přechodu, hmm? On už prošel, ale stále zůstává v procesu přechodu. Hmm? V procesu přechodu, kam? V procesu přechodu pára Gaté na druhou stranu. Pára sam na druhou stranu, sam znamená společně a znamená správně v jistém pochopení mahajany, což je v pochopení školy, tendence. V Mahajáně jsou různé interpretace, mnoho, mnoho názorů. Je velice důležitý názor, obzvláště v Japonsku. Škola založená na lotusový sutře nam myoho což která obzvláště zdůrazňuje, že existuje jen budovství je opravdový stav. Arahat je jenom prostředek k dosažení budovství. Hmm? Čili existuje jen Jedno probuzení, probuzení Budhy, ale to je jenom názor. To není, ne všichni učitelé cesty Bodhisattvu, tedy cesty do Buddhoství, s tím souhlasí. Ale nechceme dělat věci složité, chceme dělat věci jasné, tak Gaté, gaté, para, para, sam, gaté, bodi swaha. Hm? ten, kdo praktikuje cestu, budovství. dosahuje jakého stavu? Dosahuje stavu, kdy přestože odešel, stále zůstává ve stavu chození. Nikdy neopouští svět. Neopouštění světa to je právě přirozený výsledek velkého soucitu, který je založen na velké lásce, bytostem na rozbíjení hranic mezi subjektem a objektem. Čili gaté, gate, páragate, On odešel, ale je stále ve stavu chození. Hm? Jeho eh, praxe nemůže končit. Gaté, gate, páragate, On je odešel a stále je ve stavu chození na druhé straně. Co jaká je praxe Bodhisatvi? Praxe Bodhisatvi je, že kvůli velkému soucitu zůstává ve světě a kvůli velkému odrosti netrpí. To je nějaký suty tady, to je z suty? No, Mnoho, mnoho, mnoho literatura Mahajány je nekonečná ale z těch původních učení, budových učení to tam není jako... Od, od, od, od Měd, jsou tam jistý, všecko pochází z toho, je, dá se najít jistým způsobem v rozpravách, ale není to vysvětleno. To najdeš taky v že agregáty existence jsou prelud. Gaté, gaté, para gaté, para gate. Hm? E, odešel, je stále chodí, ale už odešel na druhou stranu společně se všemi bytostmi. Hm? sam. Praxe bodhisatů je praxe velkého soucitu. A velké moudrosti založená na tomto stavu. A tento stav dovoluje tež nekonečné prostředky. Nekonečné prostředky vedou K nekonečným zásluhám a k nekonečné modlosti. Hm? Ale o tom někdy jindy. Teď si dáme hodinu meditace pak krátkou, eh, krátkou recitaci. Eh, co se týče praxe. Její vznešených pocitů jsou nějaké otázky, jak napojují a tak dále. Stává se to jasnější. Tedy radost, ta radost, což je stav mudita, obzvláště v severním buddhismu se zdůraznuje, že to je je tež kontemplace všech možných radostí. Kontemplace eh, eh, radosti. Z... Ti meditující kontempluje eh, budhovství, nechává v sobě vystávat radost. Vidí potenciál budhovství ve všech bytostech, nechává v sobě vystávat radost. Eh? Toto je též integrováno hm, v severním buddhismu do praxe mudita. Ovšem není to eh, zmíněno ve maga, hm, ale ve, ve spisech o meditaci v severním buddhismu tato praxe je integrována do praxe eh, radosti. Samády přítomnosti Buddhů, což je jedno z nejdůležitějších samád meditací v severním buddhismu. Bodhisattva vytváří hm, taky pomocí těchto čistých pocitů, vytváří čistou zemi. Hm? A v této čisté zemi je stále v přítomnosti všech budů v deseti směrech. Teď jste se učili. <laughs> bytosti, kde jsou bytosti, tam jsou budové v pojetí severního buddhismu. A Bodhisattva pracuje na samády přítomnosti všech budů ve všech, ve všech směrech. To je e, samády Bodhisattvu, které není vysvětleno v rozpravách samozřejmě, ale které je velice důležité pro pochopení severního buddhismu, praxe Bodhisattvu. Bez tohoto samády tato praxe nemůže dojít k naplnění. Dobrý, tak. E, zepytoval bych se. No. Tam někde místo lidectnost taky tady. To, no samozřejmě. A hlavně praxi, jakoby evokovat tu nabídku. Tak to je samozřejmě. První je láska. z lásky pochází z láska zahrnuje též eh jako v severním buddhismu hm? vývst... láska zahrnuje proces vyvstávání bodičity. vystávání bodičity, probuzené mysli je, že meditující si vybavuje všechny bytosti jako své matky v minulých životech. Hm? A čes... co z toho vzniká? Hm? Co z toho vzniká? si vděčnost. Vděčnost. vděčnost. Jelikož vděčnost z toho, pak i velký soucit z toho, že matky se nacházejí ve stavu utrpení a jak myšlenka na to, jak, jak můžu jen pomoct svým matkám z minulých životů. A z toho přichází právě velká radost z toho, jestliže že matky dosáhnou něčeho dobrého. Protože objekt radosti je neomezený, tím pádem radost se stává tež neomezená. Tak je to vysvětlováno Sutra Alankara, od Asanga a tak dále. No. Tak to je samozřejmě, vděčnost je neoddělitelná část velkého soucitu a velké radosti.